Блідий Гершка, обливаючись холодним потом, тільки дрижав і бурмотів щось не зрозуміли. Сара могла розібрати тільки три слова – «гайдамаки», «повісив» і «гешторбен». Майже цілу ніч промучилась Сара зачманілим від переляку батьком, який дістав мало ненервову гарячку. Над ранок він нарешті заснув, але й весь наступний день схоплювався з ліжка і кричав «Держи двері! Гайдамаки!». Аж на третій день Гершка очумався і, покликавши до себе Сару, заговорив з нею спокійним, крижаним тоном. «Слухай, Сара!» – почав він урочисто. «І хай кожним словом моє, змієм Мойсея повзе в твоє серце і зцілить його від чорної страшної недуги або вб'є його отрутою. Справжній, чесний єврей повинен зневажати Гоя, бо за мудрим висловом Шулхан-Аруха «Гой, гірший за собаку!» «Але між ними є й добрі й чесні люди!» – тихо помила Сара. Весь змір!» – скрикнув Гершко, почервонівши від гніву, і підступив до Сари. «Де це ти знайшла тих чесних людей? У хлопів? Ха! Так он куди твоє серце лежить? Мало не повісили твого батька? Так, так, так! У попа ховалися гайдамаки, а дочка за розбійників заступається!» «Прокляття, що я дожив до такої ганьби! Якщо ти ще раз підеш туди, я об'ю тебе, а всіх твоїх приятелів викажу панові губернатору!» Після цієї розмови Гершко перестав говорити зі своєю дочкою, але ходив за нею і вдень, і вночі, мов тінь, а коли виїжджав, то замикав на замок, приставивши ще до неї за дозорця стару ривку. Гершко, однак, не виїжджав нікуди надовго. Він щодня шмигляв то в Лисянку, то в Вільшану, то в Матронівку, то ще до якихось євреїв, але на ніч майже завжди повертався додому. Страшний привид лютого Гайдамаки та його товаришів переслідував його скрізь і гнав у сутінках до своєї хати. Гершко не раз поривався розповісти про появу розбійників панові губернатору пошукати під його охороною захисту, але залізнякова погроза морозила йому кров і сковувала волю. Мов убита, ходила Сара, машинально пораючись по господарству, живучи душею там, у добро батюшки, біля дорогої подруги та її коханого брата. Спогади про них злилися в її серці в якийсь співучий звук, що тяг її з цієї душної тюрми від цього змініного сичання злоби туди, на волю, на сонячне світло, на широчинь, де ласкою сміхалися уста, де любов'ю світилися очі. Але що ж вона мала робити? Де могла знайти захист? В її голові роїлися підбиті безкрилі думки, махнути рукою на прокляття і це нудне, одноманітне життя та піти до них назавжди. Але вони, бідолашні, такі слабкі й безсилі, вона б принесла їм нові муки, нові напасті, та й годі. О, їй сама смерть не страшна, вона тільки визволить її від насильства батька й кагалу. Хоч би звісточка якась, хоч би знати, що там діється під тополями. Так минали дні за днями у марній тузі, сара блідла й схудла, чорні очі їй стали ще чорніші й біліші. Вдень у метушній й клопоті їй було легше, а коли надходив вечір, тоді підповзала в з сутінками туга, а ривка ще крякала, як круг, над своєю жертвою, тягла її в довгу вузьку світличку, що була поруч з батьківським великим покоєм і правила дівчині за спочивальню, де й замикала її, а сама лягала коло порога, мов цербер, на цілу ніч. Єдине вікно в спальні було забите цвяхами і навіть заклеєне папером. Але придивившись до нього добре, Сара виявила, що одна шимка під папером була розбита. Зрадівши цьому, вона обережно підрізала знизу папір і, підіймаючи його, могла чути, хто проходив чи проїжджав повз них. Тепер, замикаючись у своїй в'язниці ввечері, Сара сідала коло цього вікна і, піднявши папір, прислухалася до звуків життя, що похмуро текло каламутним струмком і безрадісно згасала в темряві ночі. Сарі раз пощастило почути якусь тихеньку пісеньку, що повторювалася через однакові проміжки часу.